то чому не сказати було «Мені це подобається, чуєш?» «Мені це подобається?» Теж егоцентризм, дорогий мій. «Мені це подобається» служить часто виправданням для дурниць. Тобі якось у Полтаві біля одного собору сподобалося дзвонити у дзвін. І коли за це він дав тобі Прочухана, ти назвав його «Боягузом» бо він утік. Ні, не пішов, обурений моїм учинком, а втік. Так-так. Але ж не так, але ж не втік, коли скручувалися труби біля вишки. Не втік тоді. Тому й великий. Але не святий, не ікона, яку ти хочеш з нього зробити. Вибач, Анваре, я трохи роздратований. Скажи мені, я зустрінуся з Галею? Анвар здвигнув плечем. «Як це на тебе мало схоже. Стільки років, ти?» «Не буду без неї. Я вже знаю». «Не збагну, за що ти її аж так полюбив. І коли?» «За що?» «Знаєш, за що?» «За любов до Андрія. За ту рішучу, безоглядну, беззастережену любов». Такої любові чекати треба все життя. Жити варто до століт, якщо вона прийде на 99-му. А він – не кохай так свою Юлдус, Анваре, не кохай так. Це вже надто. Будь справедливий, Марку, адже він любив її. Ти не знаєш, він любив лише свої пошуки, а вона для нього була обителю сліз, коли його спостигали невдачі. Так, він не мислив себе без неї, бо вона була для нього причалом. Він ту свою любов роздмухував ілюзією втрати, як коваль роздмухує у горній кокс. І мені це боліло. Її кохання варте було того, щоб віддати йому сповна. Ти питаєш, коли? Пам'ятаєш? Вони вийшли тоді з лісу. І я зрозумів, що Галя уже була його. Дотоді вона була гарна, тоді ж була прекрасна. Такою жінка буває раз у житті. Мені стало на душі так великодньо, наче вона належала тільки що мені, і я готов був святкувати їхнє свято, хай воно й чуже. А він, заспокоєний розрадою після невдачі, Сидів за багаттям, складав у думці нове технічне моделювання і не думав про неї. А було ж свято. І я тяжко полюбив її тоді за те, що в ній, тільки в ній, не в них, жила справжня любов, якої я шукав, бажав, який рівноцінно відповів би і яка в той момент обминула мене. «Місто!» – вигукнула провідниця. Друзі нарешті підвелися за столика. Пасажири товпилися в тамбурі, сходили. «Я згадав слова твого діда Аксакала», сказав Марко, укладаючи до валізи шахову скриньку. «Коли не віриш в Аллаха, піди на Тяньшань і увіруєш, побачивши, що він створив. Гарний хадіс, тільки я змінив би його трохи. Зустрінь жінку, без якої ти не можеш обійтися. «Я теж так змінив би цей хадіс. Я вже давно змінив його». «Ти щасливий, Юлдус, Шекер, Рахат-Лукум, Щербет, Сахарин. Що тобі?» У Тамбурі Ганвар спитав. «Ти не думав ні разу про те, що Галя вийшла заміж?» «Думав, що дітей має». І про це думав. Що змінилося, споганіла? Ні. А що ти даси їй замість спокійного життя, яке вона, можливо, має? Я дам їй байкал. Маркос сидів у галиній кімнаті, чекав. Він ще нічого не знав про неї, і разом з тим знав найголовніше – вона незаміжня. Кімната обставлена по-дівочому, одне ліжко з вишитою подушечкою, трюмо, на стіні портрет вродливої жінки, дуже подібної до неї, певне мама. А нижче під портретом – маленька фотографія Андрія. І це було для Марка приголомшуючою несподіванкою. Він довго готувався до рішучого ходу і вірив у свій виграш, бо не вірити в нього було понад його сили. А застав її вільною, бані, Андрієвою, а з Андрієм воювати він не міг. Стало соромно за ту баталію, яку вів проти нього в поїзді, відокремивши в Андрієві дрібне від великого. Там він боровся з Андрієм у самому собі, порівнюючи і вивіряючи ціну свого кохання. Тепер Марко мусив здатися. Галина Любов. Вивірилась тут роками, і належала вона не йому, а його суперникові. І Андрій, видно, вартий був її. А вчора квартира була зачинена. Марко блукав допізна вулицями, а може, Галя давно вже виїхала з міста. І пусткою віяло довкруж. Він згадував тяньшань і кизелкум де цілих п'ять років промандрували вони з Анваром, шукаючи тієї ж білої нафти за Андрієвим методом. Що робити тепер? Вертатися у Середню Азію? Чи залишитися тут і шукати її Галю? А нині все так просто. Вона в місті. І в тій простоті найтяжча складність. Почуття страху перед зустрічю не з чиєюсь, а з Андрієвою Галею, з кожною хвилиною чекання Огортало його чимраз раз дужче. І нараз голоси у вітальні Гірвучко відчиняються двері. Невже для неї час не існував? Та сама, яку побачив тоді за багаттям, Лише очі, великі зелені очі немов стомилися, поменшали. А може, то від несподіванки Гірука засмагла, з довгими пальцями Яка єдиний раз Лежала на його плечі Коли Галя в автобусі заснула Тепер, зупинившись У різкому русі Повільно опустилася То як це так? Сказала Ти ж мені нині цілий день Ввижався, Марку Я думав про тебе Але як? Як це так, що ти тут? І чому так довго не озивався? Я ж не знав, що ти вільна. Вільна, Марку, нині вже вільна. Ну чого ж ти стоїш, гривастий баламуте? Та ж привітаємося якось. На дворі вже посутеніло, коли Нестор вийшов з театру, залишивши там копача, Марту, лікаря, Остролуцького і режисера.